das wissen. Also, zwei Feuerstellen bei den Mongolen in der Jote. Wie gesagt, bei uns gibt es das nicht. Wir haben da die Technik, wir sind froh, wenn kein Loch im Zelt ist. Aber bei den Mongolen, die haben das natürlich schon viel länger, die sind ja schon viel länger in der Übung. Die sind so richtig geübt in der ganzen Sache. Also erst einmal die erste Feuerstelle, dann ist die zweite Feuerstelle gekommen. Und dann haben sie gesagt, jetzt auf die zweite Feuerstelle, da machen wir einfach einen großen Topf. Und wenn wir diesen Topf draufsetzen, dann haben wir sowas wie in den Ofen. Das haben die natürlich in dem Moment noch nicht gewusst, aber das Prinzip war das. Weil jetzt haben sie den Topf oben draufgelegt oder gestellt oder gekämpft oder wie sie wollen. Und dann haben sie außenrum haben sie dann auch noch Material gemacht. Und auf einmal war der Ofen ge be begründet, gegründet, erfunden. Ich weiß nicht, sie haben ihn ja gefunden, wie die meisten Erfindungen, das finden wir dann einfach. Gell. Dann ist es auf einmal da. Dann sagt man, aha, jetzt ist es da. Die anderen sagen dann, ja, das ist jetzt der Erfinder. Das ist so wie bei der, bei der Angela Merkel. Gell. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das bis hier in die Schweiz, in nach Zürich, alles mitbekommen. Gell. Da gibt es ein, ein, eine große Diskussion. Ein, er hat jetzt, um Gottes Namen, in der ganzen Welt, wer hat jetzt bitte schön den MP3-Player erfunden und das Faxgerät? Da müssen Sie mal bei der bundesdeutschen Bundeskanzlerin anrufen, vielleicht beim Bundespresseamt, die sagen Ihnen das, wer das war. Bei den Mongolen, die haben jetzt das Problem nicht, weil, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, die ist wurscht, wie die Satellitenschüssel erfunden hat. Gell. Die benutzen sie einfach. Und so sind es die Nomaden. Die sind auch so. Gell. Die nehmen das, was sie finden, was sie kriegen können, was zu ihnen passt. Das probieren sie aus. Schauen sie, an, kann man das noch für was anderes verwenden. Das ist praktisch. Gell. Bei -Zürich, da müssen sie erst in die Hochschule gehen dafür. Das machen die praktisch von Jugend an. Gell. Immer alles anschauen, auseinandernehmen, wieder zusammenbauen. Dann wissen wir, das geht. Wissen Sie das? So lernen die. Die haben keine Schule, also früher war es einmal so, sagen wir mal so, muss man ja genau sein. Die haben das einfach ausprobieren und machen und neugierig sein, haben die das einfach wirklich erlebt. Ganz einfach. So ist es doch, oder? Das hat man ja früher bei uns auch kennt. Aber seit es die Schulpflicht gibt, ich weiß nicht, wie lange es die bei euch gibt, da in der Schweiz, ich glaube schon sehr lang. Weil die anderen haben sich ein bisschen bei euch orientiert. Also seitdem es eben diese Schulpflicht gibt, dann kann man nicht mehr sagen, wir sind jetzt so wie bei den Mongolen. Gell? Deswegen hat es bei uns auch so lange da mit der Satellitenschüssel. Die haben, die haben die Satellitenschüssel, haben die gleich Nummer, haben gesagt, jetzt, das ist es wunderbar, dann kriegen wir einen Buddel. Für die ist ja auch Bild was ganz anderes. Gell? Also apropos Alternative. Gell? Für die ist ja ein Bild. Die gehen da aus der Jute raus und es ist still. Es ist nicht so wie da im Kunsthof. Es ist einfach ruhig, gell? kann man so sagen, ein bisschen windig. Der Mault führt sich dann später schon noch mal vor. Der konnte es nämlich sehr gut. Der macht das ganz geschickt. Da glauben sie dann, dass die vorbeifahrenden Autos der Wind in der mongolischen Tundra sind. Jetzt schätze, sich das noch nicht so an. Ich gebe es zu. Das ist ja nicht so meine Sache. Ich wollte ihnen aber was anderes erzählen. Die machen einfach die Jottentür auf, sind in der Stille und haben praktisch Breitbandfernsehen. Gell? Also Breitleinwandfernsehen. Ganz ohne Technik. Das ist ganz einfach. Die machen die Tür auf. Die müssen nicht einmal wo drauf drücken. Ja gut, also auf die Türklinke, die haben so ganz schöne Türklinken. Da drücken sie drauf. Gut, ein Problem haben sie, haben immer dasselbe Programm. Das gebe ich zu, das ist bei uns anders. Aber dafür haben sie jetzt auch die Satellitenschüssel, gell, damit sie dann auch das Programm wechseln können. Da ging es nicht. Schalten von Breitleinwand um auf kleineres Format weil so große Fernseher haben sie jetzt aber nicht, das war ja zu schwer, die haben dann eher so ganz kleine, und das ist auch schon wieder interessant, das ist auch schon wieder interessant, ich bin jetzt nur ein bisschen abgelenkt, weil da bei uns in der Jute geht es richtig zu, da werden Kabel gezogen und gesteckt und was weiß ich und Fragen gestellt, Jetzt geht jetzt nicht direkt um die Erevan Jute. deswegen ja, ich bin ich wieder ganz bei Ihnen, Also, wo waren wir blieben? Beim kleinen Fernsehgerät. Gell? Und das ist auch geschickt. Gell? Die sind nicht blöd. Aber überhaupt nicht. Gell? Weil auf der einen Seite können die sie anpassen und auf der anderen Seite bleiben sie auch bei ihren Wurzeln. Gell? Also die sagen sie jetzt, Erstens, warum? Breitleinwandfernsehen. Das ist schwer beim Transport. Bei uns ist das Schwerste die Orte. Die haben sie in 25 Minuten abbaut. Da ist das Größte praktisch der Dachring und die Tür. Und alles andere kann man zusammenrollen. Da hat der Fernseher nur Stern in der Größe. Die Satellitenschüssel ist was anderes, die passt genau in diesen Dachring hinein. So groß Konsey, das ist schon eine ganz schöne große Schüssel. Das haben bei uns nur die Nachrichtenagenturen. Dann haben sie einen ganz kleinen Fernseher. Und wissen Sie warum? Damit sie das Format wechseln. Gell? Dass sie sich nicht nur an ein Format gewöhnen, weil das kennen sie ja schon, das kennen sie ja von Chlor auf. Die Jürgen ja gehört auf und man schaut in die Ferne und in die Weite. Man hat praktisch permanent 360 Grad Panorama. Gell? Da brauchen wir Fotoapparate. Das haben die immer. Einmal, einmal rumdrehen und man schaut in die Weite. Und dann ist es natürlich ganz gut, wenn man da Abwechslung hat. Das ist auch gut für die Augen. Gell? Da bleibt man nicht nur so weitsichtig, sondern kann auch einmal ein bisschen was im Näheren sich anschauen. Die haben auch, apropos, die haben jetzt natürlich nicht nur so moderne Technik. Gell? Die haben auch... Auch Bücher, haben sie auch? Gell? Das haben die alles. Autoradios haben sie auch, wenn sie ein Auto haben. Weil ich jetzt nur gerade im Hintergrund höre, hört sich zumindest so an. Aber Bücher haben sie. Und zwar haben die folgende Bücher. So ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das auch schon mal gesehen haben, bei den buddhistischen Mönchen. Die haben ja da auch ein bisschen was damit zu tun, also glaubensmäßig, da haben sie sie. Ganz gut eingelebt, die Mongolen. Früher war das ja bei denen ein bisschen anders. Heute sind sehr viele so in diese buddhistische Richtung. Das ist halt auch ein bisschen, die haben das ja auch ganz geschickt gemacht, die, die buddhistischen Mönche. Die haben gesagt: Ihr habt Schamanen, wir haben auch sowas ähnliches, da dämmen wir uns doch zusammen. Und dann ist jetzt der buddhistische Mönch mit dem Schamanen von den Mongolen, ja, leben in Eintracht, nebeneinander her. Gell? Besser als die evangelische und die katholische Kirche in Europa. Oder? Und deswegen ist das so ein bisschen gegenseitig beeinflusst. Gell? Der eine nimmt das, was er brauchen kann, der andere das, was er nicht will, das mag er nicht, das nimmt er nicht, das macht er nichts. So, wie gesagt, das ist das Nomadische. Und diese Bücher, von denen ich Ihnen erzählen wollte, diese Bücher, die sind so ein bisschen länglich, sind praktisch so wie Steckerl, Staberl. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt da oder ihr jetzt in Zürich sagt, aber. So länglich, also praktisch so schmal. Ja, ja was ist jetzt halt so? Gibt eigentlich heute bei uns gar keine so Formen. Also oben und unten Holz, muss man sich vorstellen. Okay. Vielleicht wie Lineal, früher so die Schullineal, oder? Das sind ja halt sowieso aus Plastik, aber früher waren es aus Holz und so ähnlich ist das auch. Aus Holz, eingeritzt. In der mongolischen Schrift, die ist sehr schön, schaut ein bisschen so östlich aus, aber nicht ganz so fern östlich wie dann in China. Das so ist eine Mischung praktisch aus China und Arabien, also aus der arabischen Schrift, meine ich natürlich. Und dann ist in der Mitte dieses länglichen Etwas, oben und unten ist da dieses Holzlineal. Da ist papierähnliches Holz. Also ich meine, Papier ist ja meistens aus Holz, obwohl sie immer gern draufschreiben, holzfrei, heute. gell? Okay für die Ökologie und überhaupt, weil es dann länger heute, Hadern, Lumpen, das ist eigentlich das gute Papier. Aber das haben sie sowieso auch da drüben entwickelt, entdeckt, gemacht, erfunden, gefunden, wie sie wollen. Und diese Stabalbücher da, diese Steckalbücher, da steht ihre Geschichte drin. Verstehen Sie? Da haben Sie Ihre Geschichtsbücher drin, zum Beispiel. Gell? Und die sind so, dass man es mitnehmen kann. Sowas hat es auch schon mal in der DDR gegeben. Da haben sie dann in Rostock haben's eine kleine Bibliothek eingerichtet mit Miniaturbüchern. Gibt es sicherlich in anderen Ländern auch, aber das war so eine Spezialität, gibt es halt nicht mehr. Die DDR gibt es auch nicht mehr. Aber diese Bücher findet man noch manchmal. Da haben sie dann so das Kommunistische Manifest oder irgendwas. In der Richtung haben sie dann auch die Bibel, ist ja wurscht, gehört auch dazu, haben sie dann ganz klein gemacht, in Leder gebunden und so, wie man das halt früher gemacht hat mit den Büchern, gedruckt. Und dann hat man praktisch das immer bei sich haben können, ohne sich einen Bruch zu heben. Das ist jetzt, ja, halt mit dem Lexikon, oder? Da bieten sie da dann 40 Bände an, was weiß ich was, so und so Britannica, gell? Und dann kannst du das auf dem USB-Stick auch kaufen, aber man muss beides nehmen. Und das ist bei denen eben einfacher. Die haben nur eins, die haben nur das Steckerl. Und da ist auf jedem einzelnen Blatt eine feine Gravur nach der anderen. Nur was man überhaupt nicht, wie die das gemacht haben. Lupen haben sie nämlich gar nicht, soweit ich weiß. Also der Galileo Galilei, der war bei denen jetzt nicht, obwohl ein Glas haben sie immer gehabt schon. Auch bei den Mongolen. Aber das ist dann so schnell kaputt gegangen beim Transport, wenn man das jetzt immer hin und her gezogen hat Das ist dann eher so was bei den Seßhaften angesiedelt ist. Das muss man sagen. Also deswegen. Oder? Also am Campingplatz, da finden sie dann ja auch mehr die Plastikbecher, oder? Die Pappbecher. als jetzt ein Glasl. Auf jeden Fall haben die also in diese Buchseiten hineingeritzt. Und zwar so fein, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also man, muss sich, man braucht sich das gar nicht vorstellen, weil es ja da ist. Aber wie sie das gemacht haben, kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, Dagan hat auch gesagt, das ist eine große Kunst. Das ist eine riesige Kunst, das zu machen, und das kennen nur ganz wenige Leute. Ich habe mir das dann angeschaut. Also, ich habe dann tatsächlich eine Lupe gebraucht. Gell. Normalerweise kann ich schon ganz normal singen. Der Philipsen hat es ein bisschen näher an die Augen gehalten, weil der hat ein bisschen, ja, der kann auf die Ferne nicht so gut sehen. So ergänzen wir drei uns dann eigentlich ganz gut. Der Marold wiederum, der ist jetzt eher so der mit dem Piratenauge. Aber wie gesagt, wir haben alle drei, haben wir gesagt, sauber. Das ist jetzt also, das gibt's es da nicht, oder? Also, so klein und so früh auf ein paar Seiten. Da brauchen wir bei uns 400 Seiten, da haben die alles auf, weiß ich nicht, jetzt, wie viele Platteln waren das, vielleicht 20, vielleicht waren es 30. Da haben die so in Miniaturarbeit. haben sie das hineingearbeitet, ihre geheime Geschichte. Ja, der Dagano, der hat mir dann ein Bild mitgegeben und gesagt, ja, du, äh, lange, ich kann dir ein, äh, schon sagen, was da drin steht, also. Ist ein bisschen schwierig zum Übersetzen. Aber ich konnte da schon was sagen. Oder was geben. Dann kannst du das mal anschauen. Weil ich bin jetzt leider des Mongolischen in der Form auch nicht mächtig. Also ein paar Sachen werden wir nicht so sagen lassen, wir werden so, ja klar. Aber so viel auf so kleinem Raum. Ich meine Gutheit, der das ja. Überall, ich weiß nicht, haben Sie gehört, da, die, die Versuche mit dem Tesafilm, oder wie heißt der bei euch da, der Kleber, ja, das Klebebandl, da das Durchsichtige, da, aber das ist ja schon eine Geschichte, das ist ja schon Jahre alt, dass da versuchen, das als eine Festplatte zu benutzen, gell? praktisch so ein Abriss von einem Tesa-Bandel, von seinem Klebeband, kann man beschreiben, wunderbar, und wo kommt es her, nicht von der Angela Merkel, nein, sondern von den Mongolen, also da aus dem Osten von den Nomaden, aber ja, die sind schon geschickt, gell? die haben jetzt nicht erst gewartet, bis jetzt die Amerikaner die Einmalunterwäsche erfunden haben, nein, nein, nein, nein, die haben das vorher schon auf Dauer ausprobiert und gewusst, gut, wir müssen mit unseren Ressourcen sparsam umgehen, wir müssen das alles pfleglich behandeln, gell? Die sind jetzt nicht dahergegangen und haben jetzt einmal alles da lassen. Nein, sie haben es immer mitgenommen. Gell? Bei denen gibt es nicht die Frage der Mülltrennung. Gell? Ich meine, ich sehe es jetzt da in Zürich, da steht überall drauf für ein sauberes Zürich. Also jetzt übersetzt in meinem Verständnis. Gell? Da denke ich mir, aha. Aber zugleich steht dann drüber, nur die Zürich-Säcke benutzen. Also nur, wenn man die Säcke benutzt, ist dann Zürich sauber. Also, diese Probleme haben die überhaupt nicht in der Mongolei. Weil das ist ganz klar, sei zeigt, das nimmt man mit. Oder verbrennt es. Aber eigentlich nimmt man es mit und eigentlich benutzt man es auch, die man gar nicht verbrauchen kann. So einfach ist das. Es ist also auch unter modernen physikalischen Gesichtspunkten ökologisch einwandfrei. Gell? Die haben kein Problem mit dem Klimawandel. Also, gut. Wenn man jetzt dann nach Ulaanbaatar schaut, da ist es ja wieder ein bisschen anders. Gell? Also jetzt, ich sage ja nur, bezüglich Alternativen. Gell? Ich meine, die haben jetzt natürlich auch nicht so eine Entwicklung gehabt. Gell? Die haben jetzt keine, weil wir es vorher gerade gehört haben, bei denen hat es jetzt die Ulrike Meinhof nicht gegeben. Nein. Ich meine, die hat einen Chinggis Khan. Gell? Das kann man jetzt nicht wirklich miteinander vergleichen, aber auf den berufen sich heute alle noch. Gell? Da sagt niemand, das war ein Terrorist. Nein, der ist einfach rumgezogen, hat mit seinen Leid, hat er das alles bevölkert. Sagen wir mal so. Gell? Halt dann sagen, das ist ein Terrorist, der da kommt. Gell? Der darf uns schon in, in, in Großbritannien eine Terrorwarnung ausgeben. Und der Schäuble da bei uns, da in der Bundesrepublik, der hat schon im Viereck springen in seinem Rollstuhl. Aber es ist ja jetzt alles geschichtlich, es ist jetzt geschichtlich, es ist vorbei, jeder kann sich da drauf beziehen, die Türken können sich darauf beziehen, die Bulgaren können sich da drauf beziehen, die können sagen, ja, sogar die Kelten in Bayern können sich darauf beziehen, ja, sie werden lachen, da gibt es auch noch ein paar, okay, das sieht man dann, wenn man so in Niederbayern durch die Dörfer fährt, da sehen sie das ganz genau. Die ganzen Leute, die mit den dunklen Haaren und ein bisschen schärferen Gesichtszüge, die kommen von den Kelten, äh? nix Germanen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Gell? Die waren ja als Blick gewesen. Gell? Die Kenten. Die sind ja auch bis nach England gekommen. Das kann man heute noch dialektmäßig nachprüfen. Gell? Ganz einfach. Die alten Leute die sagen auch noch, die Leitlinien Wie in England. Das darf der Engländer sofort verstehen. Wenn ich jetzt einen Engländer frage und sage, du, Leitl o Kenten, sagt er ja. Sagt er, ja, siehst du das? Sagt er wieder ja, machen wir, gut. Der sagt, das jetzt ein bisschen anders, aber so können wir uns verständigen, der Engländer und ich. Also wenn ich jetzt eine Kälte wäre, der aus Niederbayern käme, ist ja nicht so. Aber ich meine jetzt nur beispielsmäßig. Also heute geht es echt zu, wie auf dem Stachus. Ich habe es neulich schon mal gesagt, das hat man früher in München gesagt. Das war der Verkehrsknotenpunkt mitten in München, heute geht es da nicht so zu. Das ist, also, und besonders abends. Gell. Tagsüber ist praktisch ruhig. Da, ja, da macht ja der Knut auf, wenn man nicht mehr sehen ist, da. ist immer wunderbar, da ist ja pfundig. Das ist ja nicht zu glauben, oder? Na gut, es ist Sommer und es ist ja, Semesterferien sind und überhaupt Urlaubsstimmung. Heute ist es nicht ganz so warm. Heute können die Leute mehr auftreten. Gell. Sitzen Sie nicht daheim in den Ecken und werben Sie nach Luft. Ja, der Chinggis Khan, gell? Okay. Der war also damals noch kein Terrorist, sondern ein Eroberer. Da werden sich alle sehr gern darauf beziehen. Ein bisschen die Popmusik hat es ja gereicht, gell? Das werden wir jetzt heute nicht anspielen, aber der Philipsen hat es schon mitgebracht. Der hat gesagt, ja... Müsste man unbedingt, wer es noch nicht kennt, für die ist schön und für die anderen ist es eine, eine schöne Erinnerung, ein Souvenir. Da habe ich gesagt, ja, wenn du meinst, dann bringst du das. Meinen sie es nicht, aber gehört auch dazu, ist ja richtig. Die Moskau, Moskau, sage so ich da ja noch. Da streiten sie sich auch, ob jetzt die Mongolen in Moskau waren und ob jetzt die Tataren und die, die anderen da oben. Zusammengehören. Gell? Also zur Eroberungsmasse kommt ja alles was gemeinsam. Gell? Aber intern funktioniert das nicht. Gell? Also der Atatürk hat ja damals gesagt, er möchte das ganze östlich-fernöstlich-Arabische los haben. Da hat er das lateinische Alphabet eingeführt. Hat gesagt, ja, Madel nimmt die Schleier ab das geht jetzt nicht, wir wollen uns westlich orientieren. Die jungen Frauen und älteren Damen haben das dann auch gemacht. Klar, ja, das kennt ja jeder. Die Schwerner heute noch auf dem Atatürk hängt ja überall in jeder, jeder Bude. Auch wenn es von Kurden ist, hängt auch manchmal der Atatürk. Ja gut, das ist jetzt ein gefährliches Pflaster, weil es stimmt ja nicht so. Gell. Weil oft ist es ja so, das machen dann Italiener oder Portugiesen und so weiter. Und die gut. Bleiben wir lieber bei den Mongolen, weil da beziehen sich alle drauf. Also der Genghis Khan hängt jetzt halt in keinem Imbiss. Khan Aber das kommt ja vielleicht noch, das war eigentlich auch was. Könnte man eigentlich auch. Also ich weiß nicht, jetzt, ob jetzt jemand einen Genghis Khan hat als Boot, als, äh, als Also ich habe ihn jetzt aktuell nicht, ich habe ihn jetzt nicht mitgebracht, weil ich dachte, gut, so der Geschichte zugetan bin ich persönlich zwar schon, Aber dann habe ich jeden Tag die Diskussion mit dem Philipsen und dem Marolt und muss immer sagen, ja, lasst ihn da hängen, den gell. Außerdem, wir sind ja jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, so festgelegt. Gell. Also wenn Sie ein Genghis Khan-Bild haben, meine, jetzt, wenn man Wünsche äußern dürfte, gell. der Philipsen hat mir eigentlich gesagt, der Kisten, da ist tatsächlich ein Kissen angebracht worden, freundlicherweise, gell, von einem Hörer. Nebenbei bemerkt, ich könnte auch ein Kissen gebrauchen, aber Jetzt einmal so unter uns, mir da die würde sagen, würden, ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht genau, aber vielleicht haben sie ja einen Chinggis Khan. Vielleicht haben sie ja den Chinggis Khan zu Hause und brauchen gerade nicht leihweise, nur leihweise. Sie müssen ihn nicht herschenken. Aber es wäre pfundig, es wäre sehr schön. Es wäre ganz wunderbar, wenn der Chinggis Khan hier in der Jurte ankäme. Dann waren wir eigentlich so richtig fertig. Dann waren wir so richtig angekommen. Also, ich habe es ja schon gesagt, wir zelebrieren das heute Abend mit einer Laterne. Wenn Sie dann vorbeikommen, sehen Sie, dass das wahr ist. Gell? Ein bisschen am kleinen Feuerwerk und eine Laterne. Jetzt sind wir da, aber der Chingis kann das die Krönung. Also, wenn Sie ein Bild finden, Sie können ja gerne eins ausdrucken. Gell? Also, jetzt in irgendeiner Suchmaschine Chinggis kann eingeben, Bildersuche. Und auch mitbringen. Sind wir auch sehr dankbar dafür. Also, und je mehr, desto besser. Gell? Also, das ist überhaupt kein Problem. Also, wie Sie wollen. Aber schieber, wie Sie wollen. Es wäre schon sehr schön. Ich weiß jetzt auch nicht. Also, der Philips nickt beifällig und der Mauro hat auch nichts gesagt, also dann, sagen wir mal so, oder? Das ist also schon schön wäre mit dem Genghis Khan, wenn sie den bringen würden, den Genghis Khan. Ja, und weil es jetzt gerade so schön ist, so schön ruhig, gell? da der man noch ein bisschen Genghis Khan ähnliche Musikspuren, ja, also weil die Mongolen, die sprechen heute auch alle diese Sprache. Und die hören auch so Musik, muss man sagen. Praktisch in jeder Bau in Ulaanbaatar hören sie auch so eine Musik.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 budai o eh dai la Tja, niet тебя не знаю, с je niet. Ik was niet bij je. Maar allemaal je handelingen weet ik. Ik weet je niet. Ik was niet bij je. Maar allemaal je handelingen И вс как уж просто взять, да просто изменить Оу, oh! я мог бы стать личным парнено не стал Я мог бы стать приличным парнено не стал Я могу стать приличным Я мог бы стать приличным Я мог бы стать Ну я, я, я не стал. Горе, годы и уходят навсегда. ты уходишь, и Ты умираешь, я останусь навсегда. И просто кончать работу, и в том что мы так уж Мне говорила моя мама, что Мы давно уж там Я вам даю кичу на